Antolatzaileak eusko diaspora, euskal kultura erakundea eta eusko ikaskuntza ditugu. Eta gure gomita goizuntan eusko diasporako mailen zanponi eta argitzu kamioetxeko parri kertzailea. Egunon, Zerbiedi? Egunon, egunon. Graz ez tabaida izanen dela lehenik azpimarratu behar da maialen zamponi. Horren antolatzeko sedea ze gogoetatik ginda? Orduan emigrazioari buruzko memoria galdezkatu nahi ginoen. Uh, diaz egin nuen beste gaualdi bat, uh, labur metrai bat zuen inguruan, diazpora diaspora behiari lotuak, eta orten nahi nuen beste gaualdi bat egin, eta um, ez da baita txipi bat izan zen diaz, eta or, ateraz ziren uh, ikuspundu esberdinak, eta orten uh, beraz uh, ikerekin uh, otatu dugu uh, elkarrekin lan egitea, Eta ere Euskal Artzainak Ameriketan galdera zen memorioa, nahi noen zerbaitekin egin memorioaren inguruan. Horiek ziren oaxak diaz, ez tabaidatik landa, ateratu zirenak, ba, etzela yes. aski memorioa ipatu gaua liochtan? Uh, ez, diaz izan zen gehiago laburmetraiak, izan ziren odre laburmetraiak, diaspora behiari lotuak, jana edu Euskal Herrian sohtu, gazte batzu, filmatu zituen uh, Buenos Airesen, New Yorken, uh, Monge eta Bertileku batzuetan, eta batzuek, ben jende hainitzek, zuten uh, diaspora, etzela, behia izaiten ala. Ez bai da, bai, baina behar bada, da, ikuspundu ezberdinen uh, maininguru bat izanen dela? Bai, fea, zinez, uh, gaualdiaren elburua, da hori, memoria hori galdezkatzea, Ikustea gauhegun zertaz egina den, eta geroan zertaz nahi dugun uh, izan dadin, egina izan dadin. Oztarako, uh, bon, badira, izlari ezberdinak, uh, lujalde ezberdinetan uh, ezagutzen dutena adiazpora. Uh, Hola, nahi dugu ikusi uh, guk nola ikusten ditugun atzeratu diren Euskaldun horiek, eta haiek nola ikusten dute Euskal Egia, haien amaluhaa. Ze hageman bada bien artean, e, mitoa eta egealitatea juntatzen hote diren, hori da gehienik e, mm -hmm. eta ola, gaualdia ez da konferentzi bat, gehiago da ez bat. Eta berriz, aipatuko uh, dugu nola iraganen den, importanta izanen baita, memorioa, beraz historioa, orta koortzira ere argitxukamue txeko par, partartuko duzu gau aldean, ikertzaile bezala, ainit aipatzen uh, da emeretzi eta ogoi mendeko euskal emigrazioa, egiazki lehen agotikasi zen konkistadoreekin, nun bait? Bai, horri. Jakin beharrik, uskal uh, emigrazioaz minso gilaik, egia ushu uh, mintsatzengela himetsugeerren eta hogei gehermentin. Ma shiboki uskal herritik, europa osotik bezala, bena euskal herritik, shun behitien hanits. Eta familia hanits hun, hungi izan behitien, eta normalduk horri memoja kolektiboan, hoi betie egon dadin. Eta hola, bena, bena beharrik klisee bat amni bat hautse, uskalunak betidanik beitia Eta gua hoen mailalenek untsa uh, ergandin bezala jagaikitzen die zuiten. Beste numre batetan beste zubaki zumitetan ez hain masiboki egiaduk bena betidanik juuntuk eta guno jagaikiko die zuiten. Uh, Olin hoi lehen, lehen puntia. Eta geho prefosta um, ipatzen hin ordin Amerike, Ameriken deskubritzien ondu teki zantzen emigrationia. Egia duk hoqtaik landa ordin uh, uh, hegoa meik eta hasi zutian zuiten uh, nuskaldunak beste, beste, beste jente hanis besala. Eta geho himetzygeren eta hogei gerren mende, uh, mendetan ordin himetzygeren mentin hasiik eta hogei gerren mendetan. Uh, erditxia Artino hor numre handiaguan, egiten handiago emigrazionia, niat demokratizatu dela, eta hori duk egoiten ordean goe memoria kolektiboan izi gari askar bezala, uh, kajik familiak oro honki ikizan behitzean fenomeno horrekin. Konkistatzaile bezala ere emeritzi garen ogoi garen mendekoak, bada bat, orien hala la ere lujale batzutan, behar da impusatu dute beren burua? Habai, A bai bai. Ba, hola, hola. Egia du Kanitscha uh, isantela horin horre Espanyako koronaen uh, nularen la Gunsale Vesala ta jontek 4 horin hoibesala ta koloni sait saileta geiza bon itxusi egin ti e, bai hanko hanko hanko gente, eta hola egia e, duk bai eta estik hoi estik uh, horrek katube hargio isantutuke bai Kanitscha misioneja Kanitsch uh, jundiena kebai hat uh, eta eta bergeiza Eusko ikaskuntzak, Eusko diasporak eta Euskal kulturerakundeak plazerekin gomitatzen zaituzte antolatzen duten eztabaida filmaturak. bai Euskal emigrazioa oroitzapena baino gehiago, uriaren amaseian, ostidalez, ahatsaleko zezkietan, usteritzeko laput gelan. Izlariek, Euskal emigrazioaren memorioa izanen dutea Kaliforniako bi bertxolari, Johnny Cruchet eta Martin Goikoetxea, gutartean izanen dira eta bertxuak botako dituzte. Ez tabaidak segituko du, zitzu guztitze baten inguruan sartzea ugirik. Ez baduzu parte hartzen al, ez tabaidak kanalduden begiratzen alko duzu zuzenean. Gaualdi hori, filmatoa izanen da eh, kanalduderen ganik, maile entzambunik. Bai, eh, zazpietan susan asiko da, justuki eh, filmatua delako eta zuzenean pasatuko da kanaldure kanalduderen webgunean eta grego behiz ikusten alko da ere. Orduan, eh, bola, obe eh, etorri nahi badu zute, pixkat... Eh, Zazpiek lagutenguti, ergalen dugu. Bai, barkatu. <laughs> <laughs> Ogoi minuta, aintzin, etortzea, ere leku honbatu kaiteko. Gure, azpimagatu behar zen, egin dugu nola iraganen gaualdia, aldia, historikoari lotzeko argitsukamioetxe kopar, beraz, egin duzu, bon, konkista doren, konkista tzailean uh, garaitik asizela, eskualdunen uh, emigrazioa, nunbait, emretzi garen eta goi garen mendeetan masiboai zantzela, Bez norat joan ziren bedeziki? Bai, hor din, gehien ge, bat uh, Argentinat. Baure Argentina, Uruguai, Chileat. Jo untzia eta onoteko gegeren mente mende hacharin uh, habo um, jo estatu batueta. Baina voilà. den denak lanaren bila senta premia familie tan familia hondiak premier soutien eta txikontasuna ta bestek joan ber zutenoa peit eta ainitz joan dira hola basik misionestak ere hainitz? Uh, uh, bai... Urikeen bat... Uh, sumai, bo, misioonestak... Mi uh, leheno. Um, Ameiketa hoi lehe, lehenago isantziakio isantuke eh, uh, apesak jundienak han, hanko misioone difendeta, dibdes oklahomaan basutian uskaldun uskal hanits, uh, beloken formatuik isantzienak eta jundienak hori metzu geren hogei geramentin, ordin bai uh, apes uskaldunak basutia bai hegoa lekuk, bai paralekuk han, uh, han Ameiketan... Um, Bena ben aurdin haboshik jo uh, jo tian uh, bai uh, heguameke tan Argentinat eta gihu mini bat beanta ordina 20 geremente uh, hatsarrin ashiduk gihu gutahabo estatu batu eta zuiten galtzatzen eia ja, lana antako zuititzen uh, egia duk eraiten dela eh, emigrante uh, ekonomikoak silla haboshik uh, bena basutian e bai uh, politikuak eta xistut uh, ordina uh, espa, Espainiako uh, gerla uh, sibi lana ünge ja hoc emigrante politikoak suteaik eta uh, ez baita bakarrik memorioa landuko da austrialean eta eh? hori naizten azpimagatu eganduz mailen sanponi baina uh, waiko diaspora, uh, du diaspora konparatziko beraz uh, ekonomiko kido emigrante ekonomiko sonbeitsu beran beste sonbeitsua ez Nola zer da konparaketa haiteko, kambiatu dira pixka bat eguerak? Bai, bon, deja ez dut uh, hain uh, marxibo aban hoi aski hainiat. Uh, Benageo egia duk jentek beste perfil bat diela, juitan nien uh, ha borsik adibidez uh, uh, estudiuk uh, estudio somaite gintie, hanitz ikasle batuk? Hanitz-hanitz ikasle. Emena mena, hanitz bai prefosta lambatat zaman behitiedu, lambaten txerka kampo. Ordin eh, gaitena halginik bai beti e emigrante ekonomikuak izaten uh, jaha ikitzen diela. Bena kontestu difend batetan handitutuk eta egeazki difenduk. Ta familia, ren bila ere, so meitzu, behagwada horrein, ipatukuduguna... Bai, bai, ma hasudek. Uh, Maile zanpuri, beraz, hainitz uh, parte hartzaile sei, şey, uh, ez dut papera um, begi pian, ez dut hartu? Bost. Sei, sei. Sei, er gitzu bar, ne? <down> eta beraz, uh, egoera horren berri maiteko eta panoramaren aurkesteko denetarik eskualegusietaik eh, bat uh, hartu dituzue? Bai, ordean bo, bada argitzu kamugurik nizalenda ere pixkat uh, datu fean, tekstu ingurubat egiteko. Gero, ukalendugu dugu uh, katik eto jia uh, laura igantzi, uh, bera Euskal Artzainak Ameriketako uh, elgarte burua da, hodian berak gehiago uh, Euskal Artzainaren irudia aipatuko du emigrazioan. Uh, Gero, badugu Monika Legarto, Euskala, Euskal Argentinako uh, elgarte ere, berak pixka bat um, Aipatuko du Euskalegia eta Argentinako <coughs> Gazporaaren agetean diren ahemanak, ahe eta berrak uh, usu uh, bidaiatzen du. Uh, gero ukanen dugu mahi porkie, berrak Kebekean egona da, eta Kebekeko Euskaletxean uh, ainitz parte hartu du. Berrak aipatuko dugu uh, gehiago Kebekeko Euskaletxean, eta belauna, belaunaldien ageteko ahemana, zantan badira batzu duela behoi bat urte joan zirenak, aiek auzakuk antuztean, eta badira ere hemen gogaztea initz, joaten direnak eo, ikasketak edo lanarentzat, zat, honen piska bien harteko ahemana, eta... Beherbat, Quebecekoak, duela behogei urte, edo leheno againtzaren dako, uh, joiten ziren arat, edo eskola hartzainak joiten ziren Ameriketat edo estado batuetarat, Argentinarat, Quebecerat, uh, argitzu kamioetxiko Ba, nahi ba duk, uh, ahantzaena AIG lehenagozia, eh? ez duk, uh, hoi etenik zira, dila beho gehiurte jundienak hor ek, ekono, ekonomikuak zutia, eh? bai. Seituko dugu, eh? moztu zeitut, uh, pxiat, uh, ekarpen horren egiteko, beraz, uh, maien zampuni? Gero izanen da jo seba etxahi, berak uh, euskal uh, kultura webgunea animatzen du, Berrak du sohtu, e, munduko fe, euskaldun guziak ongez agutzen ditu, baina berak e, Xangaieko euskaletxeaz hitz e, eginen du, zenta justuki hor e, ikusten dira, be, orain euskal egitik joaten e, diren e, gazteak, e, Xangaien lan egiteko, e, da, bola, piskat ikusteko aiek be, nola bizitzen duten, hola e, joaitea, eta ze bola, diasporaren parte hote dira, edo ez... Eta azkena na izenen da jobejas segjiito gejai, zen be pixkal bi bi, bi gauzazak uh, bizi ditu han uh, izan da euskalduna berak aibatuko du pixkat zer den euskalduna izatea estatu batuetan eta zer da euskalduna izatea hemen eta nola bizi du pixka bat uh, handunat Esta batuaga batu da hemen eta behar da euskaldunaan eta hori na da pixka bat. Bixen txutarate, eh, joan behar dela ez da bai da, kurutzatzeko iritzien, ikus molen, erranduzu uh, mailen zanponi publikoak ere perte hartuko du ez bai da bai Orduan uh, Bai, bon, hor tolatua da aldi antolatuada zazpietan susen hasten da, xajera uh, eginen da, uh, Joni Curritxet eta Martin Goikoetxegearen uh, bi bertxu, fenbakotxak bertxu bat emanen du, gero uh, izlari bakotxak galdera susen bati erantzun behag du, badu 6 minuta, eta gero uh, ez da baida hasten da uh, izlarien, acht, uh, izlarien eta publikoaren artean. Fren, guk uh, gehenik nahi duguna, publikoak ere beri iritzia eman dadin, zentabon, memorioa egiten da hemen jendearekin eta nahi dugu jakin eh, aiek zeh pentsatzen duten hortaz, eh, hola, Ikertzailearen ikuspegitik ari txukamioetxe kopar, behar badan, iritzi ezberdinak, zu hartu ziraik, erketak eraman dituzulaik, espiritu edo ikusmole ezberdinen horiek bat eta behar badan, uh, desmartza horiek itendena, horrek lagunduko du pixka bat uh, gauzen uh, lotzen. Bai, bai. Bom, era berrike historia, isto ja isto, Guetako, Jean Teriyakiustia, hala izan beita, e Euskal Migrazioa, Euskalerriko historiaean parte sigarri importantea izan dela. Benagiu egia duk hor fase berezi batetan giela, horin uh, emigrazione machi fini beita. Etardin hoc, euh, ben ha ge bai fache differentak izan tzuk. Eman dezagun hartze mai Argentinako kaxia. Argentinako kaxian arribides Uskaluna gmarxiboki juntsutia. Ben badik deja euh Bille Ronaldo ben hobo hai etendela Argentinako partian. Aldiz, ordin Horbay memorias min zugetük Alice estatu batuak hartzen bain batüge ega duk basena farotik adibidez eta la policogerisu maiteta ibena habo basena farotik jentek jarei kidi e machibokijuiten beantartino i undan hogei i undan heute hammergeren hammerger da hat charila dortin rat juncienak uno bisitük hoc Habeuban, ohitza penaduk, mena berdemoan batuk jente elibat, juntienak gila bi hiu hibe. Olin, hojo ikusi behar dik, uskal emigrazionia ez tuk idea simplista batuk heiten ahal, behar dik egiaski eh, oso komplexu aduk, mena izi ger interesan duk geho ikusi tia, ebe bakocak, bememoian, serret txekitzen in, ta serrez, gaiza sumait txekitzen gaiza sumait ez, txekitzen tutin idudak idudik apen sumait uh, Ebe kambiatutuk, ezo mait ez dutuk eta hoio izigar interesenduk, eta hoio otaz mintzatuko getuk. Hortan utziko dugu xoloa chaldia, eta gaualdia filmatua izanen dela, eh, kanadulderen ganik. Euskal emigrazioa roitzapena, baino gehiago, ziraleontan zaspiontan lapur di gela, nustaritzen, mailen zamponi, eta argitzu kamioetxeko par, mile esker? Esker